De mannen hebben een salama met een salamassal, karibu, kwa poortefeba. Mocht je een kombo, mocht je een serwakie. Race was een hond die een varietie van de en die was na waziri wa mwambu ya ndani awataka viongozi wa mikoa kufanya kazi kwa kweka mbele maslahi ya wananchi Na metuwa wituo wakati wa makabithiano na waziri wa kabla yake Na huko mkua nikirundo kuna riputi wa uhaba wa madawati kwa wanafunzi wa tarafani bugabira huku na vio viki wa haviko sawa Kwa haya na mingineyo karibuni jina langu Moize Misago mitambu na Eric Uimana Lejo Isanganiru ni kiboko yao. Habari Kamili. Raiso Jamhuri ya Burundi ameepia ni kiongozi wa jumu ya Afrika mashariki. ameshiriki shiriki mjini Nairobi nchini Kenya mapema jumanehi kwa pishwa kwa raisi mteule William Ruto. Daktari Ruto amekula kiapo katika wanja wa kasanari mjini Nairobi. Na ghafla ya kuapishwa kwa ruto imesimamiwa na msajili wa idara ya ma mahakama An-Amadi na kushuhudiwa na jaji mkuu Martha Kome. Ghafla ya kuapishwa kwa ruto imehudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali duniani akiwemo raisi wa Tanzania, Sulu Hassan, Yoweri Museven wa Uganda. Polka Gami wa Rwanda, Evariste Ndayishimiwa Burundi, Felix Chisekidi wa Jamuri ya Demokrasia Kongo, Salvakir wa Sudan Kusini, Emerson Mnangangwa wa Zimbabwe, Lazarus Chikwera wa Malawi na waziri wa Ethiopia, Abi Ahmed. Na maelfu ya watazamaji wamefurika katika uwanja wa michezo wakasanari wakasarani mjini Nairobi kushudia William Ruto akiapishwa Kwa, kuwa raisi wa Kenya bada ya ushindi wake muembamba katika mchuwano mkali wa uchaguzi wa raisi ambao kwa sehemu kubwa ulifanyika kwa amani Na mamlaka za utawala kwa kwanzia wakua mikua wasimamizi wa tarafa bila kusahaungaza usalama wanatakia kufanya kazi kwa manufaa ya wana nchi. Wito wake waziri wa mambo ya ndani Marteni Teretejumanehi wakati wa ghafla ya Makabithiano na Jervendi Rakobucha alete uliwa hivi karibuni kwa waziri mkuu. Kwa upande wake waziri mkuu aliwalika magavana wote kufanya kazi kwa kuheshim sheria bila kutofautisha wana nchi. Alimuagiza waziri mpia mambo ya ndani kushirikiana na wizara ya kilimo ili kutokomeza kero Wa, kwa wakulima zinazotokana na kukosekana kwa pembejeo za kilimo Kuhusu vyombo vya usalama, waziri mku aliwataka wafanye kila linaloze kana Kwa usalama unaimarishwa kote nchini Bada bapomziko kidogo tu, tunaendelea no Katika ukura wa elimu ni kwamba shirika laotetea ukuzaji wa elimu ANT RPEB linakaribisha nakaribisha jitiada za serikali ya burundi katika sekta ya ilimu katika shule za uma na za kibinafsi Katika tarifa kwa vyombo vya habari leo tolewa siku moja baada ya kwanza kwa muaka wa shule 122-123 Luindi kumana muakilishi wa kishiria wa shirika hilo Anasema kuchukizwa na kwamba upando ya kijami katika tasisi za, za kibinafsi Umeachwa kwa hatma ya wamiliki wa shule za kibinafsi anaomba serikali kuingilia kati na huko mkoa wa Kirundo kwa sababu zaidi wanafunzi 5000 katika mwaka ya kwanza shule ya msingi katika tarafa ya Bugabira mkoa wa Kirundo wanahitaji madawati na vio na vioo vya kutosha ili kufuatibia masomo ya vizuri kama ilivyonyeshwa na mkurugenzi wa elimu wa tarafa ya Bugabira Samwe nda izigiye anataja wanafunzi tano au sita wanakaa dawati moja na wengine hukaa sakafuni jambo na lo sababisha kwa chashule. Idara hiyo ya ilimu ya tarafa ya bugabira inawombwa wazazi na wazawa tarafa hiyo kuchangia ili wanafunzi hao waweze kusoma katika mazingira mazuri. Nao wanachama chama cha ushirika nduza wa kambi mapema masubu ya jumanehi katika ofisi ya ushirika huo kwelezea hasira zao. Walezungumza na kituo hiki wanadai pesa zao kutoka kwa banki ku BRB ambayo ilia hidi baada ya kwa tangu mwezi wa ne. Wanachama hao wanaomba mamlaka BRB kusuluhisha swala hilo haraka iwezenikavyo Omer Nduwayo abashini kwaungitisa bana kwishura nitukire hamazu ya ni watu bari mukudusohora wanadai kufanya zaidi ya miezi wakisubiri gibu la benki kuu ya Burundi ambayo iliwafanyia sensa watoto walioitoa pesa zao katika shirika hilo la nduza lenye makao makuu Bujumbura kati katika mtaa wa Rohero wanakerwa na kushindwa kuwapeleka watotoao shuleni huku pesa za mkopo walizopewa na mashirika zikidaiwa faida pamoja na mitaji hapa tuko wengi chozi kubwa tunangaishwa tuko hapa kwa sababu tunadai pesa zetu. Tunazidai pako shiramwe likuwa ni li natumikia umu. Iyo shiramwe tumeliora ni gizuri. Alakini nyuma tumekutana tu. Wamekuja kutudanganya tunaweka pesa zetu. Alakini mpaka sasa tunangoja hakuna dolote. Shida niyakuwa berebe bank ilikuja hapa. Ikafanya resansuma Alakini tumesubili mpaka leo hakuna pesa. Wanaomba kupewa wa yao. Kwa kweli tunaomba tu watupatie pesa. Izi tunahangaika, watoto hawasomi, wabibi zetu wanakosa la kufanya kwa sababu umaskini umetuingia. Hizi pesa tumezitoa kwenye mashiraha mw. Mpaka leo sasa tunajuta kwa nini tumeomba hizo pesa. Sasa ndio kusema tunataka president wetu ashike hili neno kwenye mikono yake. Aone watu wako wanahangaika, wanakufa na njaa. Sasa kusema tu fie na njaa, mwepesi tuje tulidie nyenye wanyama kulu muangalie la kufanya kusudi tupate pesa zetu. Shirika ndo Lilianza kwa jina lachama cha ushirika dufashaba kiriho Mambo ya kupeana pesa na wategia Yalianza kuharibika tangu muanzo mamwezu wa april Mwaka huu mara viongozu wa shirika hilo Walipoka na kuekwa korokoroni kwa kosa la ulagai Tulipotafuta kitengo cha habari katika bengkuu ya burundi Tumeambiwa kusubiri Habari za kimataifa Na tukimulikia anga za kimataifa na kwa mbajumu ya kimataifa inatua wito kwa serikali ya Ethiopia na waasi wa Tigre kutumia fursa iliopo ili kurejesha amani ya kudumu na kumaliza vita ambave vimekua vikendelea kwa karibu miaka miwili sasa. huu umekuja baada ya waasi wa Tigre kutangaza kuwa wako tayari kushiriki kweje mchakato wa amana serikali ya Ethiopia chini ya upatanishi wa umoja wa Afrika. Awali, wasihao walikuwa wamesema hawapu tayari kushiriki kwenye mazungumzo hayo chini ya umoja wa Afrika na badala yake walitaka Kenya kuongoza mchakato huo. Aitha, wamesema wako kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano ili kufikia muafaka wa mzozo huo. Hatua ambayo imipongezwa na katibu mkua umoja mataifa Antonio Guterres Mkuu tumu ya wa Afrika Musafaki Mahamat na waziri wa mambo ya nje wa Marikani Anthony Blinkens. Natakriban watu tisa wimufariki bada meli, bada meli mbili kukungana kwenye mto loza karibu na mji wa Antsohi, uh, uh, kaskazini magharibi mwa Madagascar, mamlaka ya bandari imesema majira ya sa kuminamoja, jioni ya jumu Pili meli za mzigo iliongu, e, ziligongana na boti Yendayo kasi ilikuwa na watu Thelathini na watano wakiwemu watoto Ambayo ili mara moja Na hadi hapa mpenzi msikilizaaji Ikiwa saa sama dakika thelathini laziada sina Ispokuwa tunikuwe teremusha nanga Nuwashukuru nyote ambao Mtega sikotangu mwazali mwisho Ni mshiku piafuni mitambo Eric Uimana, langujina Moise Misago na kutekeni mchana mwema kwa herini.